Harry Herceg Tartalék. Korvina Kiadó Budapest 2023. ISBN 978 963 13 6911 3. A könyv eredeti kiadása: Prince Harry, The Duke of Sussex Random House 2023. A hivatalos kiadást fordította Német Anikó Anna Mária és Szepes András. Felolvasta Ambrus Attila József. A felvétel 2023. januárja és júniusa között készült. A felolvasó megjegyzése A magyar nyelvű felolvasás az eredeti angol szöveg 2023. január 10 megjelenését követően kezdődött el, a Silent Library Pro amatőr fordítású szövegének felhasználásával. Ez a három részből álló könyv teljes első részét 58 fejezettel és a második rész első 26 fejezetét foglalja magában. A könyv magyar nyelvű kiadásának márciusi megjelenése után a hivatalos magyar fordítás alapján a második rész 27. fejezetétől a könyv végéig került felolvasásra.